Calendar ortodox 22 martie. Cine sunt sfinții zilei? Pe 22 martie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Sfințit Mucenic Vasile din Ancira, pe Sfânta Drosida și pe Sfântul Cuvios Eftimie cel Nou. Această zi ne aduce înainte chipuri alese de mărturisitori care au pecetluit cu propriul sânge dragostea pentru Hristos. Prin pilda lor de gertfă, ei ne cheamă să rămânem statornici în dreapta credință. Biru orice ispita lumii trecătoare și alegând purura veșnicie în detrimentul slavei de șarte. Sfinții zilei 22 martie, Sfântul Sfințit Mucenic Vasile din Ancira, pilda statorniciei și a mărturisirii adevărului. Sfântul Vasile a păstorit turma lui Hristos într-o vreme de cumplită tulburare duhovnicească, în timpul domniei Împăratului Iulian Apostatul și a Guvernatorului Saturnin. Pe când episcopul locului, Marcel, deși luptător împotriva arienilor, Căzuse din dogmacea dreaptă în rătăcirea opusă a modalismului, acest vrednic slujitor al altarului a rămas un stâlp neclintit al ortodoxiei. El a apărat cu mare vitezie învățătura sănătoasă în zilele împăratului Constanțiu, ferind sufletele credincioșilor de rătăcirile eretice care sfâșiau cămașa bisericii. Prin cuvântul său plin de har dumnezeiesc, preotul a întărit comunitatea, arătând limpede că ascultarea de Dumnezeu este purura mai presus de orice autoritate lumească. Când prigonitorul Iulian a preluat tronul, dorind în mod perfid să readucă întunericul închinării la idoli, preotul din Ancira nu a tăcut, ci a mărturisit și mai cu putere cuvântul înrupat, miustrând necredința. Datorită zelului său curat, a fost părât dregătorilor pagân că ar fi adus ofense cezarului și că se împotrivește legilor statului imperial. Aducându-le înaintea proconsulului Saturnin, autoritățile au încercat să-l înspăimânte cu amenințări de șarte. Însă el a preferat să rap de chinuri cumplite, fiind urcat pe lemnul de tortură unde i-au fost sfâșiate coastele, mărturisind astfel taina mântuirii prin jertfa trupului său. Aruncat în temniță, el nu a încetat a aduce slavă ziditorului, transformând celula s-a întunecat într-un altar luminos al gertfei nevăzute prin rugăciune neîncetată. După o vreme de tăcere și așteptare, persecutorii l-au scos din nou la nedreapta judecată, supunându-le la chinuri și mai crunte, vreme îndelungată. Trupul îi era brăzdat de răni adânci, dar sufletul rămânea neatins, păzit de o negrăită putere de sus, care dădea putere mucenicilor. Legat în lanțuri grele, a fost aruncat înapoi în bezna închisorii, așteptând cu dorire cununa mucenicei pe care Hristos o pregătise din veșnice robului său. Întâlnirea cu împăratul apostat și dobândirea cununii. Istoria acestui martir capătă o profunzime teologică aparte în momentul în care însuși Iulian apostatul se oprește în ancira, Întorcându-se din campania persană Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna martie Sfântul Vasile a fost dus legat în fața tiranului Fiind acuzat că ar fi prorocit sfârșitul nefast al domniei acestuia Mărturisitorul nu s-a plecat în fața puterii lumești trecătoare Ci l-a înfruntat pe tiran cu demnitatea omului Care are o viață curată și privește deja spre lumina necreată a împărăției În acel context duhovnicesc de o tensiune maximă Împăratul, orbit de mânie demonică L-a predat pe preot comitelui Flaventiu, dând o poruncă înfricoșătoare, să-i se jupoaie pielea de pe trup, tăiată în fâșii subțiri. Călăii au împlinit în data acest ordin sălbatic, lăsând fâșiile de piele să atârne de pe spatele martirului peste umeri, iar cele din față pe spate. Răbdând aceste chinuri cu o tărie de diamant, preotul a smuls o fâșie din propriul trup și a aruncat-o drept în fața împăratului, rostind o aspră miustrare. Citind cu evlavie acest calendar ortodox 22 martie, înțelegem tăria de neclintit a celor care se predau în totalitate voii divine. Miustrarea adusă tiranului a fost actul suprem de libertate interioară și lepădare de firea pământească. Furia apostatului a atins apogeul, poruncind ca trupul plin de sânge al sfântului să fie străpuns fără milă cu sulițe înroșite în foc, prin toate încheieturile, prin pântece și prin spate. Îndurând aceste sânde de neimaginat pentru mintea omenească, Sfântul Vasile și-a încredințat duul în mâinile creatorului, trecând la locașurile de odihnă cerească. Hermeneutica acestui martiriu cumplit ne descoperă că suferința pe pământ nu este un scop în sine, ci mijlocul mântuitor prin care firea omenească se unește cu Hristos cel răstignit și înviat. Trupul zdrobit al preotului a devenit un vas purtător de har, dovedind lumii că iubirea divină biruiește orice frică de suferință și moarte. Sfinții zilei 22 martie ne învață, prin acest exemplu negrăit, valoarea suprema a credinței gertfelnice care refuză compromisul cu lumea căzută. Alți sfinți pomeniți astăzi, Sfintele Calinica, Vasilisa, Drosida și Cuviosul Eftimie. Sfintele Mucenițe Calinica și Vasilisa. Biserica Dreptemeritoare le pomenește astăzi și pe Sfintele Mucenițe Calinica și Vasilisa, care și-au sfințit viața trecătoare prin vărsarea propriului sânge pentru credința creștină. Aceste mielușele ale Domnului au fost tăiate cu sabia, primind moartea trupească pentru a câștiga viața cea fără de moarte, lăsând urmașilor o pildă neclintită de curaj duhovnicesc. Deși detaliile vieții lor pământești sunt ascunse smereniei, jertfa lor este înscrisă definitiv în cartea vieții, arătând că Sfințenia lucrează de o potrivă în toți cei care îl caută pe Dumnezeu cu inimă neîmpărțită și curată. Sfânta Drosida și cele cinci canonice. Tot în această zi sfântă o pe Drosida fiica împăratului Traian, alături de cele cinci femei canonice. Aprofundând acest calendar ortodox 22 martie, vedem cum iubirea de Dumnezeu a atins inimii din însușneamul împărătesc păgân. Aceste cinci fecioare duceau o aspră nevoință într-un loc retras, având ascultarea sfântă de a aduna noaptea moaștele martirilor, de a le unge cu miruri bine mirositoare și a le înfășura în pânze curate. Aflând de râvăna lor minunată, Drosida a lăsat palatele bogate ale tatălui ei și a fugit în taină, luând o haină de mult preț, dorind să participe la ocrotirea trupurilor sfințite de mucenice. Prinsă de și puși de logodnicul ei, Adrian, Drosida a fost dusă de grabă înaintea tatălui său. Împăratul Traian, cuprins de spaimă, a aruncat cele cinci canonice într-un cuptor de aramă topită, trupurile lor amestecându-se cu metalul din care s-au turnat apoi fundurile unor vase pentru băile publice idolatre. Drosida a fost cruțată la început, dar a fugit din nou. Căutând cu dor nestins mucenicia. Pe drum, realizând că nu poartă haina Sfântului Botez, s-a cufundat cu credință într-un izvor strâns din ploaie, rostind singură. Se botează roaba lui Dumnezeu, Drosida, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După șapte zile de post în care a primit hrană îngerească, rugându-se fierbinte să fie luminată, a opta zi s-a mutat în pace la Mirele Hristos. viosul Eftimie cel Nou Paginile de sinaxar ne aduc înainte și chipul sfânt al noului mucenic Eftimie, născut în Peloponez sub numele de Elefterie. Dorind că Lugăria încă din tinerețe, pașii să-i au fost opriți de războiul rusoturc, oprinduse în București. Acolo, lăsându-se prins de plăcerile trecătoare, a părăsit gândul cel bun, iar mai târziu, călătorind alături de musulmani, s-a lepădat amarnic de Hristos, primind circumcizia și numele Reschid. Însă conștiința sa... Cercetată tainic de un har dumnezeiesc, a început să-l miustră neîncetat pentru căderea sa cumplită din ortodoxie. Pocăința lui a fost adâncă, statornică și lucrătoare. Reușind să fugă cu greu la Marea Lavră din muntele Atos, a plâns cu amar, a fost primit din nou în sânul bisericii și a îmbrăcat haina monahală sub numele Eftimie. Inspirat de pildele sfinte din noul martirologin, a mers hotărât în Constantinopol, chiar în duminica intrării Domnului în Ierusalim a anului 1814. Prezentându-se în fața marelui vizir, a mărturisit curajos credința ortodoxă, a călcat în picioare turbanul, semnul apostaziei sale, și a respins cu scârbă orice promisiune lumească. Vizirul, înțelegând că nu îl poate întoarce din drumul mântuirii, a dat ordin să fie decapitat. Eftimia a cerut să fie lăsat nelegat și a mers spre locul execuției plin de o bucurie negrăită, ținând o cruce în mâna dreaptă și ramuri de finic în stânga, mulțumind lui Dumnezeu. După lovituri eșuate de sabie, călăul i-a tăiat gâtul cu un cuțit, mucenicul trecând la lăcașurile sfinte. Parcurgând cu luarea aminte relatările din acest calendar ortodox 22 martie, sufletul nostru se întărește, Văzând dogmatic cum pocăința curată și sângele martiric șter cu desăvârșire chiar și greul păcat al lepădării de Hristos. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Ce ne învață cu adevărat sfinții cinstiți astăzi? Că libertatea de plină nu se găsește în confort sau compromis, ci indemnitatea de a mărturisi adevărul, indiferent de costuri. Cum aplicăm concret? Să nu ne ascundem identitatea creștină la locul de muncă din frica de oameni, să respingem practicile necurate ale lumii, iar dacă greșim amarnic, asemenea lui ieftimie, să ne ridicăm neîntârziat prin spovedanie curată, fără a deznădăjdui. Să luăm aminte la pilda lor de foc și să zidim în inimile noastre un altar al mărturisirii continue, hrănindu-ne sufletele din izvorul curat al învățăturilor patristice, care moment din viața acestor sfinți va inspira inspirat cel mai mult.